i bona nit benvinguts en aquest acte que no volíem fer però que fem ho eh, fem gustosament per donar el nostre recolzaments tant a l'Ordó Ventós com a l'Orquista l'Albert Llober i per condemnar aquests fets lamentables que no haurien de succeir almenys eh, en l'època que estem o sí, sigui ja veieu els eslògans no els sembla tant mateixos aquesta gent visqui encara 80 anys enrere no han evolucionat jo van llevar les paraules que en deia un company ara que tot vinguin cap aquí però no vull dir -ho malament diu la violència és la conseqüència de quedar-se sense arguments em sembla que té tota la raó és d'en Quim Martínez ja el coneixem tots aquí Figueres eh? i amb el seu permís li m'han llegut la faig meva, jo us la comunico a tots vosaltres perquè és evidentment això, no hi cap argument i pel que siguin aquí, ja ho posa diu, jódete, eres espanyol sí. diu, este jo no vull estar jodido aleshores pues me'n vaig però no? és <laughs> pues la millor propaganda que es podien fer oi <laughs> i vespre acabar, el lema de l'exposició era 9 raons per un 9-N i ja en tenim una altra eh? aquesta és la desena gràcies, bona nit i gràcies a la feina feta a la violència. Bé, bona tarda a tothom Benvinguts, igual com us ha dit en Lluís. Uh, avui, en aquests moments, a Barcelona, s'està fent l'acte central de Coenda de la campanya Ara és la campanya de Catzala, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Uh, Està ple de gent, hi ha gent de tot el territori, menys a l'Alt Empordà. De fet, tots ens representen a nosaltres avui, perquè els membres d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana de l'Alemportà avui ens hem quedat aquí per fer costat i donar suport a les persones que han estat víctimes de la violència feixista amb actes com aquest d'avui, de nit aquesta nit passada no només aquest, altres que han ha hagut aquí a Figueres a Garriguella i altres llocs pintades insults amenaces trencadista de vidres això parla per ell tot sol no cal cap altre qualificatiu a més pensem, són actes fets de nit d'amagat i en violència quan la majoria de les persones fan les coses de dia a cara descoberta i pacíficament per què? Doncs perquè són actes feixistes nosaltres en aquests moments estem immersos en un procés sobiranista que estem tocant, estem palpant una il·lusió, un somni, que és un país nou. En aquest país nou no hi caben aquesta mena d'actes. I per saber, per mirar quin indicador ens pot dir si anem pel bon camí o no, és veure si fem les coses diametralment oposades a com les fan aquesta gent. Tampoc hem de caure en el parany de pensar que tots els que no pensen com nosaltres... Fan actes feixistes, fan actes com aquests. No, no és així. Però ni actes sí que ho fan. I són aquesta gent, aquests actes, els que no hi caben en un país que es digui democràtic. Hem començat aquest procés defensant el dret a decidir. En aquests moments estem defensant les bases democràtiques i de convivència necessàries per tirar el país endavant. I per acabar només voldria externalitzar una promesa personal que fa molt de temps me la vaig fer i intentaré complet-la fins al final i és una crida també a seguir-la i és que hem de continuar defensant la democràcia hem de continuar buscant la llibertat col·lectiva i individual de totes les persones i del nostre poble però sempre amb l'eix vertebrador del pacifisme i de la no violència Crec que és la millor vacuna del el millor antibiòtic per treure el feixisme de la nostra terra. Emportonesos, fora el feixisme! Visc a la Terra! Merci per estar aquí aquesta nit La veritat és que fa molta il·lusió veure aquest La veritat és que tot aquest dia de les xarxes socials tota la gent fa superil·lusió veure que la gent està supercompromesa i que actes així s'han de, de subvivir del nostre, del nostre país i d'aquest nou país que volem construir amb molta il·lusió. i per tant jo no vull dir res especial perquè bueno, tot, tot es demostra aquí el que ha passat aquesta nit Uh, jo sincerament no volia ofendre ningú només uh, des d'un punt de vista artístic explicar una mica les raons que jo crec que s'han d'explicar per, per seguir endavant amb aquest projecte i bueno, si algú ha estat tan mal ferit que pues, ja és tan de greu perquè t'he de fer això si pues, ho condemno per taxativament perquè ho trobo lamentable no? i bueno, només dir-vos que el dia, em comprometo fermament a, a que un cop feta la independència, tornaré una exposició que sigui amb il·lusió i que estigui feta no dins de la negativa de l'estat espanyol, sinó amb tota la il·lusió per aquest país nou que hem no de he construir. Fins i tot Liure! Bona nit, i que a mi em sap molt de greu que avui hi hagi tanta gent en aquí per aquest motiu no? i que la galeria s'hagi omplert perquè hagin ferit no? les seves les seves entranyes no? estic molt i molt nerviosa i estic molt i molt emocionada i només vull donar-vos les gràcies a tothom, tot el suport per totes les trucades, per tota la gent que hi és tota la gent que no ha pogut venir i que han trucat, moltíssimes gràcies Llavors, mm, bueno, res més. Moltes gràcies i visc a Catalunya i el diumenge t'ho a votar. Bona nit, bona nit a tothom. A mi, per últim, com a alcaldessa de la ciutat i en nom de tot l'Ajuntament dir que venim de fer una junta de portaveus extraordinària on tots i cadascun dels dos municipals que estan representats a l'Ajuntament de Figueres tant Convergència i Unió com el Partit Socialista com Esquerra Republicana com la CUP com Iniciativa per Catalunya els Verds, agrupació municipal eh, penseu que eh, han manifestat la seva i el Partit Popular també, també, també. perdoneu, és, és la falta de costum doncs tots i cadascun també, eh, el Partit Popular també, de manera unànim han condemnat aquest acte de violència aquest i tots els actes de violència que es produeixin en el marc d'aquests dies i sempre no ha estat més a cap tipus de violència Figuera sempre ha estat a l'alçada perquè d'una manera cívica, pacífica, alegre hem anat acompanyant tots i cadascun dels actes d'aquest procés que ens porta al 9 i volem que segueixi així sigui quin sigui el procés que vingui a la mateixa vegada que fa una condemna unànim en aquest acte, també volem donar tot el suport des de l'Ajuntament tant a la galerista, a la Dolors Ventós sí. com a l'Albert l'Albert Llobet, l'artista que justament fa una setmana estàvem aquí inaugurant aquesta mateixa hora aquesta fantàstica exposició d'aquestes nou raons que ara s'han convertit en deu uh, res més, per part meva parlar en nom de l'Ajuntament i dir-vos el, el que us he explicat una condemna unànima, apartat de tot, per, per part de tots els grups municipals i tot el suport a la galerista i a l'Albert. Bona nit. Ara, ara en Joan Jogó cantarà tots nosaltres a capella l'Estaca i qui es vulgui afegir a cantar amb ell aquí teniu. Bé, cantarem plegats. I us don el to deixeu-me dir que de les agressions feixistes que hem patit al llarg d'aquests últims anys que n'hi ha moltes és totalment inaudit que en una galeria d'art eh, s'hagin fet eh, aquest tipus d'accions això us eh, demostra el nivell d'aquesta gent eh, tots sabem que aquesta és la versió cafre del feixisme i de l'espanyolisme hi ha una altra versió que és l'oficial que està al Tribunal Constitucional i, i està l'Estat Espanyol aquesta és l'altra cara. I abans de cantar, perquè és que si no ho dic, rebento, un missatge, si us plau, a les nostres respectives policies, sobretot aquelles que ens quedarem, els Mossos d'Esquadra i la policia local, que deixin de fixar-se només en els moviments socials a les esquerres que ells diuen radicals i que si us plau els i demanent si us plau, vigilin de prop aquesta gent, perquè sabem que són quatre enorgúmens, però quatre enorgúmens poden fer molt de mal. La bicisè em parlava de bon matí al portal! Mentre el sol esperàvem i els carros vèiem passar Si siset que no veus l'estaca on estem tots lligats si no podem desfer nos mai no podrem caminar si tots Ella caurà i molt de temps no pot durar Segur que tomba, tomba, tomba Ben corcada, Déu sé ja Si jo les fort per aquí I jo les fort per allà Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. L'avi Siset fa molt temps ja Les mans se'n van escorxant I quan la força se'm en va Ella és més ampla i més gran Ben cert sé que està podrida Però és que Siset costa tant Que cos de força m'oblida Torna'm a dir el teu cant, tots, si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba. Ben corcada, Déu se ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Visca la República Catalana Independent!